Ami nem az, az is az. Amióta a kormány az egyetemi és akadémiai kutatóközpontoktól, valamint a tudománytól is független történeti kutatóintézeteket hozott létre, lassanként már a múltat is bajos megjósolni, nemhogy a jövőt. De vajon ismerjük-e a jelent? Tegyünk egy próbát. Hans Rosling, svéd orvos, a globális egészségügy szakértője, az ENSZ adataiból összeállított egy tesztet, amiből lemérhetjük, reális képünk van-e a világról. Egy kis izelítő a tesztből. Lehet elővenni papírt és ceruzát, és próbálkozni, hány kérdésre tudjuk a jó választ. A világ összes alacsony jövedelmű országában a lányok hány százaléka fejezi be az általános iskolát. A. 20% B 40% C 60% Hol él a világ lakosságának többsége? A alacsony jövedelmi országokban B közepes jövedelmi országokban C magas jövedelmi országokban Az elmúlt 20 évben a világ lakossága szélsőséges szegénységben élő részének aránya. A. Majdnem megduplázódott. B. Nagyjából azonos maradt. C. Majdnem felére csökkent. A világon ma két milliárd nulla és 15 év kor közötti gyermek él. Az ENSZ számításai szerint hány gyermek lesz 2100-ban? A. 4 milliárd, B. 3 milliárd, C. 2 milliárd. A világon ma élő egyéves gyermekeknek mekkora hányada kapott védőoltást valamilyen betegség ellen, tehát a világon. A. 20 B. 50%, C 80%. A világ lakóinak mekkora hányad a fér hozzá valamilyen mértékben elektromossághoz. A 20%, B. 50%, C 80%. Elmondom a helyes válaszokat 1. C. Másodiknál B, a harmadiknál, negyediknél, ötödiknél és hatodiknál is a C válasz volt a helyes. Ha az olvasó alig talált el néhány helyes választ, ne keseredjen el. Az emberek többsége így van ezzel. Rossling doktor szerint, ha három banánra ráírnák, hogy A, B, illetve C, mintha azok lennének a válaszok, és oda nyújtanák egy csimpánznak, akkor 33 százalék eséllyel választaná az egyiket. Az emberek átlagos találati aránya ezzel szemben 13 százalék. Rosszabbul teljesítünk, mint a csimpánzok. Nyilván nem az az oka, hogy a csimpánz okosabb az embernél, hanem hogy a majom elvileg egyenlő eséllyel 3-1 arányban választ a lehetőségek között, mi meg maga biztosan ragaszkodunk a tévképzetünkhöz, egy elavult világképhez. A nyugati közgondolkodás szerint mi vagyunk a fejlett nyugat, kis családban élünk, egy-két gyerekkel, és hosszú élet áll előttünk. És vannak ők, azaz mindenki más a világon, akik sok gyerekkel, nagy családban, fillérekből tengetik rövid életüket. 1962-ben, amikor egy nagyobb felmérés készült, valóban valahogy így festett a világ. Afrika, Ázsia és Latin-Amerika egyes területein nem volt ritka a 8-10 gyerek sem, és a várható átlagos élettartam sokfelé alig haladta meg a 30-40 évet. A 70-es évektől azonban nagy változás állt be a világban. Kínában az erőszakos és gyakran tragikus születés-szabályozás eredményeként valóban megváltozott a családmodell. Miközben 40-50 millió férfi hiába keres magának feleséget, mert a családok úgy ügyeskedtek, gyakran csecsemőgyilkosságok árán, hogyha csak egy gyerek lehet, akkor az legyen fiú. A radikálisan csökkenő gyerekszámmal Kínában és Indiában néhány évtized múlva felmérhetetlen nyugdíjválság várható. A latin-amerikai országokban a 80-as években kezdődött a családmodell átalakulása. A trendet követték az arab országok, majd India, sőt Banglades is elindult a kisebb családmodell felé. A 90-es években a pusztító járványok miatt az afrikai országok egy része ugyan megrekett egy korábbi szinten, de mindent egybevetve a világ ma másként fest, mint ahogy a tévképzetünkben él, állítja Hans Rosling. A kevesebb gyerek nem feltétlenül egy központi akarat következménye. A sok gyerek vállalásának fő oka, a vallási előírások és a fogamzásgátlás ismereteinek hiánya mellett a magas gyermekhalandóság volt. A 8-10 gyerekből gyakran csak három-négy élte meg a felnőttkort, ami aztán beépült a kultúrába. Ahogy javulnak az egészségügyi feltételek, úgy fokozatosan változik a kultúra. Csökken a gyerekszám, javulnak az életkörülmények. Csak hogy az egészségügyi feltételek gyorsabban változnak, mint a kultúra. A tesztből is láthattuk, hogy ma a világon az egyéves korú gyerekek 80 a már védőoltást kap. Így átmenetileg megugrik a népesség S noha lekonyulni látszik a túlnépesedéssel riogató, égfelé felé törő görbe, a számítások szerint 2075-ben így is 11 milliárdan élünk majd a földgolyón. A világra ma már nem a gazdagok és szegények két szélsősége jellemző, hanem a négy jövedelem szint. Ahogy a testben láttuk, az elmúlt húsz évben a szélsőséges szegénységben élők száma a felére csökkent, és a föld lakóinak zöme közepes jövedelmi országokban él. A közepes jövedelmet persze nem európai értelemben kell elképzelnünk. A világon egy milliárd ember él napi egy dollárból, ez az első jövedelmi szint. 3 milliárdan napi kettő-től nyolc dollárból, ez a második jövedelmi szint. Két milliárdan napi nyolc, dollárból, ez a harmadik jövedelmi szint. És egy milliárdan élnek, több mint napi 32 dollárból ez a negyedik jövedelmi szint. Magyarország valahol a harmadik és negyedik szint határán van. Az agyunk megoldási módszerei még a szavannákon edződött őskori szinten tart, miközben az info- és biotechnológia forradalma, a társadalmi változások új kihívásai 21. századi problémák elé állítanak bennünket. Egy elhajított láncsa vagy kő röppájáját, a tárgy mérete és erőnlétünk ismeretében az agyunk viszonylag könnyen kiszámítja. Egy járvány terjedésének röppájáját, vagyis a járvány görbét már sokkal nehezebben. A sok változó miatt a görbe lehet lineáris, exponenciális, logaritmikus, lefelé és felfelé görbülő az igazolt tények is gyakran belezuhannak a hétköznapi gondolkodásunk csapdáiba. A tudomány kísérletekkel, bizonyításokkal igyekszik kizárni ezeket a gondolkodási tévutakat. Egy nagyon egyszerű példával élve, ha valaki nem hiszi el, hogy a víz 100 Celsius fokon felforr, 0 Celsius fokon pedig megfagy, akkor könnyű helyzetben vagyunk, elég elővenni egy hőmérőt, egy konyhai edénybe vizet forralni, majd amikor kihült, betenni egy időre a méhűtőbe. Kész, vita lezárva. Azonban azt hogyan lehet meggyőzően bizonyítani, hogy a liberális demokráciák vagy az autokratikus rendszerek lesznek-e életképesebbek a jövőben? Hogy mi az előremutató, korrekt, piacgazdasági körülmények között a kőzjóra is gondolva, empatikusan viselkedni embertársainkkal, vagy hatalomra törni és korrupcióval zavaros kapcsolatainkon keresztül meggazdagodni a közvagyomból. Hogy melyik vallás a jobb? Létezik-e Isten? Miként viszonyuljunk az abortuszhoz és a migrációhoz? Igazunk tudatában persze keményen képviseljük a véleményünket, és vannak érveink is. De hiába az érvek és a történelem tanulsága, hogy a demokratikus társadalmak, az ész, a tudomány, a humanizmus hosszú távon sokkal eredményesebbek, mint a tekintélyelvű államok, mert társadalmi robbanás nélkül képesek feloldani a belső feszültségeket, sokra nem megyünk velük. Az ideológiai és vallási hiedelmek működése meglepően közeli rokonságban áll egymással. Ha hitbéli, morális vagy politikai kérdések merülnek fel, akkor a tények és a racionális érvek kudarcot vallanak mert a háttérben mindig ott motoszkálnak az érzelmeink, a neveltetésünkből és tapasztalatainkból származó előítéleteink és meggyőződésünk, illetve rövidtávú érdekeink. Ha ismerjük gondolkodásunk csapdáit, akkor egy lépéssel előbbre járunk ugyan, de így se könnyű meggyőzni másokat, olykor magunkat sem. Tudjuk, gyakran a felszín alapján ítélkezünk, Könnyen általánosítunk, gondolatban torzítunk, kihagyunk olyan részleteket, amelyek nem illenek bele az érvrendszerünkbe, árnyalt gondolkodás helyett ellentét párokban fogalmazunk, jó, rossz, szegény, gazdag, barát ellenség, nehezen tudjuk levetközni sok ezer éves törzsi szemléletünket, mi és ők, védekező ösztömből, a lehetséges rosszra való felkészülésből dramatizálunk, agressziunk levezetésére és önmagunk felmentésére bűnbakokat gyártunk, sorsszerűségben gondolkodunk. Pedig mindenre vannak ellenérvek. Hogy csak az utóbbi nála sorsszerűségnél maradjunk, milyen gyakran mondjuk, hogy őt se lehet tenni semmit, ilyen a kultúránk, ez a gényeinkben van, az afrikaiak, a kínaiak, a magyarok, a zsidók, az arabok, a cigányok, a hottentották soha nem fognak megváltozni. Nem veszük észre, hogy a világ és a kultúrák folyamatos átalakulásban vannak. Néhány évtizeddel ezelőtt Ukrajna egyes területein a lakosság 40%-a halt. Kínában olyan éhénység volt, ami 15-20 millió ember halálát követelte. India és Dél-Korea pedig sok tekintetben rosszabb gazdasági és egészségügyi helyzetben volt, mint ma a subsaharai régió. Nehezen fogadjuk el, hogy a lassú változás is változás. A COVID-19-hez hasonló járványok, a terrorizmus, a klímaváltozás, vagy épp a jelenleg Afrika szerte pusztító sáskajárás persze felülírhatják a fokozatos javulást. Napjainkban a Szaharától délre első területen az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb éhinsége várható, ha az afrikaiak százmilliói nem kapnak segítséget a világtól. Ez beláthatatlan következményekkel járhat a migrációra is. Tévképzeteink és előítéleteink megakadályoznak minket abban, hogy reálisan mérjük fel a kockázatokat. Az ötös lottó főnyereményének esélye egy a 44 millióhoz. Szinte teljesen reménytelen, hogy épp mi nyerjünk. De logikát és valószínűség számítás sútba dobva mégis veszünk lottószervényt, mert időnként tényleg van valakinek teli találata, és azzal biztatjuk magunkat, hát ha legközelebb mi leszünk a szerencsések. Mitől rettegünk jobban? A cápáktól, vagy a kókuszdiótól. A cápáktól, igaz? Pedig a statisztikák szerint a tenger mellett nyaralva sokkal nagyobb eséllyel halunk meg egy fejünkre pottyanó kókuszdiótól, mint egy támadástól. A legpesszimistább forgatókönyv szerint 2021 tavaszáig a COVID-19 által fertőzött emberek száma világszerte elérheti a 600 milliót, és akár 3,7 millió halott is lehet. Az előrelátó kormányok szigorú intézkedéseket hoznak, mi meg fertőtlenítünk, maszkot hordunk, hónapokig nem mozdulunk ki otthonról, nem találkozunk szeretteinkkel, és még anyagi helyzetünk megroppanása árán is betartjuk a szabályokat. Ez így van rendjén. Okos állam és okos ember így cselekszik. A szív- és érrendszeri betegségek következtében viszont évente 18 milliónyian tehát ötször annyian halnak meg a világon, mint amit a koronavírus legpesszimistább jóslataiból kikövetkeztethetünk. Nem az lenne a logikus, hogy a kormányok és mi is ötször, de legalább kétszer akkora figyelmet fordítsunk ennek a betegség csoport hokainak megelőzésére is, mint amennyit nagyon helyesen a járványra fordítunk. Ami bennünket illet, nekünk Elegendő lenne hetente kétszer kicsit mozogni, nem tömni két pofára a zsíros ételeket, kevesebb alkoholt fogyasztani és leszokni a dohányzástól. És? Tesszük? Úgy tűnik a vírustól és a cápától jobban félünk. Persze csak addig, míg meg nem jelenik az első sikeres horrorfilm a vérszomjas kókuszdióról és a bestiális földön túli koleszteniről, ami befészkeli magát az emberek testébe, aztán szétrágja az érrendszerüket és a szívüket. A nyolcvanas évek elején Párizsban végre sikerült találkoznom egyik kedvenc írómmal. Az argentin Julio Cortázar apja is diplomata volt akárcsak az én szüleim, Brüsszelben született, Argentinában európainak, Európában latinamerikainak érezte magát. A mindenhova és sehova se tartozás szabadságát, az ezzel járó kívülállást és magányt, életünk párhuzamait már a 60-as években, Buenos Airesben töltött kamaszkorom idején is rokonnak éreztem. Érzelmileg kiszolgáltatott hősei, a fikció és a realitás határán játszódó művei meghatározóak voltak számomra, amelyekben a líra és a mély váratlanul fordul át a fantasztikusba. Amikor a mágikus realizmustól eltérő fantasztikus látásmódról kérdeztem, példaként azt mondta. A hely, ahol most beszélgetünk, egy teljesen szokványos környezet. De fantasztikus dolgok itt is történhetnek. Én ezt sosem zárom ki. Még az is előfordulhat, hogy amikor odahaza majd lejátsza ezt a videófelvételt, kiderül, hogy egészen mást fog hallani, mint amit én most mondok. Talán nem is én fogok beszélni. A nyugati kultúrában mi valamennyien arisztotelész gyermekei vagyunk. Mindenben logikát keresünk. Pedig egy kicsivel több képzelettel nem mennénk el olyan dolgok mellett, amit könnyedén csak véletlennek nevezünk. Amikor otthon a kollégáimnak lejátszottam az interjút, vártam a fantasztikus csodát valóban Korteszár beszéle még mindig a szalagon, és valóban azt mondja el, amit Párizsban hallottam tőle. Kiderült, hogy a kollégák számára, akik az argentin íróról alig tudtak valamit, és akiket nem fűzött hozzá érzelem, a képernyén beszélő ember nem ugyanaz volt, mint számomra. A gondolatmenetét is kiki -ki a maga módján értelmezte. Voltak, akik csak legyintettek, hogy ez egy nyakatekert marhaság, mások egymással is vitatkozva próbálták megfejteni, mire gondolhatott az író. Szóval Korteszárnak végül is igaza volt. A kollégáim számára legalábbis nem ugyanaz az ember beszélt a videón, mint nekem Párizsban. És nem is azt mondta, amit én hallottam. Korteszár nagyregényének a Rajuélának egyik mondata saját fordításban így szól. A hiba ott lehet, hogy arról a kis tárgyról elfogadtuk, hogy csavar. Pusztán azért, mert csavar formája volt. Az arisztotelész munkásságára épülő nyugati tradicionális logika szerint, amire Kortászál is utalt, és amit én most nagyon leegyszerűsítek, minden fogalom azonos önmagával. A egyenlő A, B egyenlő B. Valami vagy A, vagy B. Harmadik eset kizárt. A csavar az csavar, és punktum. Ami ezzel a logikával ellentétes, azt a nyugati gondolkodás nehezen követi. Chuang C viszont azt mondja, ami az, az. Ami nem az, az is az. A hétköznapi nyugati agyunkkal ez teljesen értelmetlen. Az egyértelműségre törekvő gondolkodás ezért fogadja el nehezen az ambivalenciát is. Például, hogy lehet valakit egyszerre szeretni és gyűlölni. Hogy lehet egyszerre szenvedni valakitől és mégis ragaszkodni hozzá. Hogy lehet valami után vágyódni és mégis szorongani tőle. Pedig tudjuk, hogy ezek létező jelenségek. A nyugati gondolkodás évszázadok óta a racionalitás és a Szavak bűvöletében él. Ezeknek köszönhetjük a tudományos eredményeket, illetve hogy ismereteink átadhatók. Az emberek már évezredekkel ezelőtt teremtő erőt tulajdonítottak a szónak. A hinduizmusban az OM szótag, az univerzum hangja és rezgése, maga a teremtő ige. Butha is a tudáshoz és a belső békéhez vezető út egyik fontos ösvényének tekintette a helyes beszédet. A biblia tanúsága szerint pedig, az úrnak elegendő volt csupán annyit mondania, legyen világosság, és lett. Épenséggel mondhatta volna azt is, hogy a fejekben is legyen világosság, de nem mondta, nem is lett. Később az emberiség úgy gondolta, a szó elszáll, az írás megmarad és megalkotta az írást. Amikor még fáradtságos módon kőtáblába kellett vésni, vagy aprólékosan kimunkált, iniciálékkal díszített kódexekbe körmölték a mondatokat, az írás tudók kétszer is meggondolták, mi kerüljön a kőre vagy a papírra. A nyomtatással és különösen a számítógéppel azonban az írás annyira mindennapossá vált, hogy már nem csak az emberi tudásnak és bölcsességnek, hanem az emberi ostobasságnak és aljasságnak is kimeríthetetlen forrása lett. Nem csoda, ha mindez megingatta az írás hitelét. Már csak azt hisszük el, amit látunk, mondtuk akkor rezignáltan. De vajon a valóságot látjuk? Kazimir Malevics egyik képén mintha egy stilizált repülő és más geometriai formák szállnának az ég felé. Az eszünkkel tudjuk, hogy amit látunk csupán egy kifeszített vászony. Mindenféle festett formákkal és hogy nem repülött semmi. Mégis a mozgás illúzióját éljük át. Mindenki számára ismerős az érzés, hogy miközben békésen üldögélünk az induló vonaton a kupéban, Egyszer csak az állomás elindul az ellenkező irányba, és rohannak a fák. Akkor is lehet tehát mozgás élményünk, ha mi mozdulatlanok vagyunk. A retinára érkező vizuális ingereket, információ részleteket az agyunk elemzi, rendszerbe rakja, és különböző elvek szerint csoportosítja. A dallam is több, mint az önálló hangjegyek összessége, hiszen ha más hangnembe transponáljuk a hangjegyeket, attól a dallam még megmarad. Vagy gondoljunk a mozira. A filmen az egymás után felvillanó, álló képkockák is mozgásélményt adnak. A filmvágásnál pedig a két egymás mögé vágott képsor nem egyszerűen összeadódik, hanem jelentéssel bírhat. Lehet ellenpont, mutathat nézési irányt, fokozhatja a feszültséget, kiválthat érzelmeket, lehet a humor forrása, és így tovább. Szergei Eisenstein, szovjet-orosz filmrendező ismert meghatározása szerint a montásban egy meg egy az három. A 19. század fordulóján és a 20. század első évtizedeiben a fizikában, a filozófiában, a pszichológiában, a zenében, a filmben és a festészetben szinte egy időben fogalmazódott meg a korszakalkotó felfedezés, hogy az egész több, mint a részek összessége. Az emberiség évezredek óta az érzékszervei segítségével tájékozódik a látható fizikai világban. Feltétel nélkül bízik a szemében, fülében, orrában, holott, mint láttuk, ennek a bizalomnak sokkal kevesebb alapja van, mint azt sokáig gondoltuk. Az érzékelésünkben öntudatlanul az agyunk segítségére szorulunk, de egyre nagyobb szükségünk lesz arra, hogy ezt a szervünket tudatosan is minél jobban használjuk. A szavak is csak akkor alkalmasak a kommunikációra, ha közös tapasztalatokon alapulnak. A tauizmus, hová tűnik az öklöm, ha kinyitom a tenyerem kérdése, a nyugati gondolkodás számára paradoxonnak tűnhet. Értjük persze, hogy mi történik, mégis valami, ami látszólag volt, megmagyarázhatatlan módon eltűnt. A kínai nyelvben azonban az ököl szó nem csak főnevet, hanem igét is jelent. Így egy kínai számára természetes folyamat, hogy amikor kinyitom a tenyerem, már nem öklök tovább. Vagy vegyünk egy másik példát. Ha csak annyit tudunk, hogy adva van egy alul mezittelen, szombunő, a kontextus ismerete nélkül nem tudhatjuk szexuális aktusról, nőgyógyászati vizsgálatról, szeméremsértésről, netán egy ősi afrikai rituális szertartásról van e szó. De a legnagyobb gond nem is az, ha valamit nem tudunk, hanem ha közben magabiztosan azt hiszük, hogy tudjuk. Mert akkor még késztetést sem érzünk a megismerésre. Nem a tudatlanság volt az új kontinensek felfedezésének fő akadálya, hanem a tudás illúziója, írja Daniel G. Burstein, amerikai történész. Elődeink látták, hogy hajnalban keleten fölkelt a nap, körbe az égbolton, aztán nyugaton vörös fényben lebukott. Meg voltak győződve arról is, hogy a föld lapos hiszen különben leesnének róla gondolták. Micsoda képtelenségnek tűnhetett először, amikor Pythagoras felvetette, hogy a bolygón gömbölyű, illetve amikor Kopernikus pedzegetni kezdte, hogy a föld forog a nap körül, és nem fordítva. Milyen megalázónak érezhették az emberek, és érzik sokan ma is, hogy nem mi vagyunk a világ közepe. A bolygónk csupán egy a sok közül. Ezekért a gondolatokért az inkvizíció még száz évvel később is elítélte Galileit. És akkor még nem tudhatták, hogy a naprendszerünk az összes bolygójával együtt a tejútrendszernek csak a perifériáján kering. Ráadásul a tejütrendszer csillag milliárdjaival együtt a Hubble űrteleszkóp fotóján csupán egy gombos tűhegnyi pontocska. Mert mindennek a tetejében a galaxisunk is pusztán az egyike a Világegyetem 125 milliárdnyi galaxisának. Gondoljunk bele, már csak a kellő szerénység véget is, hogy micsoda porszemek vagyunk mi ezzel a 75-80 évnyi átlagos élettartamunkkal, az összes nyavalygásunkkal együtt a 13 milliárd éves Világegyetemhez képest. És mégis... Milyen végtelen érzelem, szépség, fájdalom, öröm és bánat fér ebbe az elillanó néhány évtizedbe. Ami gyakorlatilag néhány szóval leírható. Születés, fiatalság, szerelem, gyerek, munka, öregség, halál. Szerencsére az élet sorsfordulói mindenkinél hasonlók. Így aztán egymásra ismerhetünk az érzéseinkben. Egy nagyobb szerencsénkre mindenkinél másként ugyanolyan, különben miből élnének a halhatatlanok. A modern technika, a politikai és képmanipuláció legkorszerűbb eszközei, az álhírek és az összeesküvés elméletek végképp elbizonytalanítanak bennünket abban, hogy elhihetjük-e, amit látunk és hallunk. A jelenségek pontos értelmezéséhez feltétlenül szükséges, a körülmények ismerete és a hiteles, megbízható vizsgálati módszer. Mint ahogy Rosling tesztjéből láthattuk, a világról elég régi módi képünk van. A gondolkodási modelljeink is frissítésre szorulnak. És akkor még nem szóltunk azokról a kérdőjelekről, ami elé a digitális világ, a mesterséges intelligencia, a modern tudomány és az úgynevezett post-truth, az igazság utáni világ állít bennünket már ma is.